Behan eserita, kartetan ari zarete. Belarra busti xamarra dago, eta lageretako adreilu gorriek, distira berezia dute. Geltokiko txarrantxak bezala, bagoi erdoildu baten ondoan. Kartetan arizarete errege eta erreginako oparitu nahiko zenituzke, eta hilabeteak eman jokoan. Urteak, isildu artei, Izar horiskekin eriozaren lantua. Eki, utzitzazu kartak, eta hartu zure anaiaren biolina. Lagundu egingo dizu, kantu berri bat asmatzeko orduan. Lurra ez da betiko lugorri izango, eta inoiz, eguzki eitzasuratuko da, zure adatz beltzen, kiribiletan. Patxi, Esquiaga. Juan Suaren gainetik salto egin eta goizeko intz guztietan gorputz biluzia jantzi Egaitza hasle ize handiazu guruan aurretik. Asko ikasi du da, Bere ingandik jaure, Oporre batte kutsu literari horik. Izan dezaten nahiko eh, nube Ikas lehentzako, udako liburu ahulkurik, gomendiorik? Ba, ahulkatu diet Alberto Labronarenaren zain liburu Asko gustatzen zaien ez Idazle hori, ba, pare bat liburu dituzte, Albertoorenak eta segit dezatela Gustatzen zaien horretatik tiraka Kaixo eta ongetorri? Itakara Itzalena hauts josekaitz eta iratiko ikutxa Teklatxoen Mari Liren gaineko Gure Eta gaur bete betean, Gaur bai gaur bete betean Artea besarkatuko dugu Hortiz eta Artea batez ere, jolasa delako, També. eta gaurko goiza, jolas bihurtu degulako. Gire, gire, gire, Nekanea erizti eta anita alonzo, gaur itakako maien guruan izango ditugun lagunak. <tose> Heri urguan bardin zenan ditxipia Ipungintzaz, olerkigintzaz, arteaz, antzerkiaz Ipungintzaz, olerkigintzaz, arteaz, antzerkiaz Uplirren gaineko guret pasaz Joxere prest? Ekeitzere prest? Baita Egun nuen zule Inganane sa silo tari anto pasatzen dugu baino batez ere zenbat ikasten dugu ne. Irakurri diot. Nahe, bai asko ikan mira, ikasten dugu, ez? Eta pasatu bai, oso ondo pasatzen dugu. eh joaz gozo eder bat e, izatzen da eta, bueno, interesa gune desberdin eta asko ditu ez, eta bestea beste bai ikasi ere asko ikasten dugu ba, irakurketa e, liburu bakarretik e, interpretazio eta e, bai, e, oso desberdinak ateratzen diritu gudako eragero ba, bueno, haitzakia erabili, ba, bueno, egunleko johanetorrietan eta goraberatan eta goraberi eta lotzeko ez Ez dakit gaur dakartzun argazkiak atzo arratsaldeko irudiarekin lotulari baduen. Egunone, Jose? Egunone, bai. Baina, nik esan geroke baiz. E, lotura balaukela eta ikusiko dugun bezala ez. Bueno, atzo lazkauko baratzean e, lanean ari ginela, e, bizita zuzteko eta eder bat izan gen duen, Ederra zentu bikoitzean, ba, bertaratu zelako, no, bezaindar neskatil eder bat, eta aldi berean e, kiniu ederrago batekin e, etorri zelako, ez, e, haintzane. Eh eta bueno, ba antze inguratu zitzaigu eta gure danatu zen, ba esanez, eh nola ikasturtea izan, e, irakasle bate planteatu zien taldeka bat eh proiektu bat e, garatzea eta taldea, aitzaren taldea injustu ere ba erabaki zuen e, hori ez, e, bueno, ba inguruari begiratu eta eh Realitate gordin-gordin batekin topo egiten zutela bazterketa soziala bizitzen adizan jendea bazegoela Zein bizi zen e, aztertu bertzutela Eta gero o, azken sede modula ba, zergatik ez e, bueno, Zerbait e, lagungarri gerta dizi ezaketen ba, egitea ez Eta, eta bueno, aulaxe, ba, eh jarri ziren lanean eta eh bukaeraldea ba, zer egin eta bueno, eh otu edo burulatuz hitzaien ba zea bat eh bat dei torneo bat e, egitea erak e egiten dakite, eak eh zaski zaleak dira praktikantea dira eta hobekien egiteko e, ozio modura ba horixe da, ez? E, eta holaxe, ba inguratu zan jendean e, zapatu baten ba, eskatu zien ba, bueno, ba hori, ez? Donativo edo diruzo bat e, ba goitza nahi zuena emateko eta alako helburu batetarako. Eta bueno, hantzea inguratu zitzaigune aintzane, bere ontzitsoa eskuetan, ba, diru batekin, ez? Beretan esanion es ekinu oso ederra, e, bere, bere txikian e, oso aberatsa eta alako kiñua balio zutela mundu mundu hobexago bat e, egiteko deigarria eh ba bueno ba ja ain ain ba, ez hitzea eh horta hartara ez e, begiak zabaldik e, inguruan zer gertatzen dan ikustera aztertzera ondorioztatzera eta aldan neurrian ba, ba bueno ba soluzio bide txo batzuk eh Ematera ez esaten zidan e, Agurtu baino lehen e, Jose, posible da Honea, udapartean Oporretan Eskubalbotaz Hauen tartera, zuen tartera Etortzea laguntzera eta benetan ez, ne, ez nun jakin negarregin egin uste barru aldera, negar malkoz barru alde elbustu izitza da eta eta bai, benetan e, ederra bai Bueno barituko hora, haintzan erekin batera esku zeskuizzerdi-zerdi udan elkarrekin lanean lazkauko baratzen Bai, daipatu garde zergatik ganez haintzane e, lasaileko ikaslea da bai Orei irudi hori argazkia eta hitza hitza hispura da <laughs> Asperena, beste modu batera edo bere sanaietan edo atxaren etena Hitzonen inguruan e, jardun dugu pixka bat hitz egiten garboizean gozaltzen e, gendu bitiartean, eta bueno, asperena noiz eta nola, eta zer motatakoa kote dira, eta asperenaren bueno, e, e, kutsu esan aia ere, oso zabaldua batzutan pintxua, beste batzutan gazia, beste batzutan gozoa, eta era, era askotakoa ez. Begira, desaldion honetan nola azaltzen, azaltzen zaigun eta zein, zein zentzutan, txumurtasun horiek zizpuru eta negarrek irteten badute bihotzetik dira txit onak, ez? Eta gero, hau, e, bueno, ba, liburu batetik e, arrapatutako hitzada, da, liburua jona retxena emeretzi kamera, eta liburu hau irakurri etorri gea ekaimeko partez e, behasengo irakurtaldea. Eta atzuko horretan izan genduen, bentura eta ez dakit e, aukera ba bueno, aritzeko e, irakurtutako liburu honen e, inguruan ez eta bueno, atzoko horretan e, gai izan ginen abiziente berri bat e, sortzeko eta hortsi izan gendu ere bueno, liburuaren protagonista tullega E, ture Afrikar Beltze gizasene bat da e, Bilbora otortzen dana Bilbora iristen da Igesika, izkutuka Eta paperi gabe Eta, bueno, bero Bizipeinak e, ertz eta ikuspegi Oso desberdila e, Kontatzen digu e, bueno, e, Ture ordezkatuz Guk e, Talerera Taldera E, Sazat Mohamed eraman gendun Sazat Mohamed orain dela irult ezagut nuen e, Laskauko baratza proiektu honetan eta egun ba, bihotzeko laguna undi metariko bat e, egina dugu bai etxean eta bai nuen e pertsonalki E, Mutirile oso atxegina, zoragarria, oso ondo e, integratzen ari dana ere gure Euskal Gizartean eta kulturan Eta bera eraman genduen, ba, turen papedea pixka bat azaltzera Ze bera ere e, alaxiatera zan egunen bat eta 2000 garren urtean orain dela amabos bat urte E, Pakistan atzera utzi eta lehendabizi kubaitaldera, gero salto eginez italira, eta italitik e, bueno, Katalunia, Balentzia, eta egun ez dakitemen gure artean iduzpala urte badaramatza ba, gurekin batera ez eta berak, berak e, kontatzen zigun ez, paperi gabe bere bizipenak egun lan kontrato bat e, lortua du paperak lortua ditu, eta, bai, egitan, e, benetan, e, denok, e, ahoz abalikutzi gintuen, e, lekuko ederra oso egerra izan zen, eta, eta bueno, nik uste, e, irakurtzeaz, gozatzeaz gain, ba, bueno, alako esperientziak ere, beste bizi esparru batzuetan, e, askoa aberasten e, gaituela, ez? Eta hola xi. <risa> 19 kameratik Jon Arretxaren 19 kamera liburutik hartua hizpuru asperen. H eten. Gizonari pasabide amai gabe batetik jarraitu nion burumakur ariketa bulego baten aurrera iritsita atia ireki eta han sartzeko agindu zidan arte. Atala zeharkatu Norto batuko eta Kristina ikusi zuten nire begi txundituek. Neskak, zena egin, niga zuzen jo eta besarkada batez, estutu ninduen. Bona, bueno, udei da baina behasengo irakurretaldeak horrendik ez du ez du oporrik hartu. Atzo taldekide bati aipatzen nion, Lana Majo hinden urtean zer azkenan zenbat liburu irakurri dilugun. Eta oraindik beste bat irakurtzeke, datorren uztaiaren 24 lauan, Ostirale Zarraxtaldeko bosterdietan, beste saio baten inguruan elkartuko garelako igartzako behasengoi igartza jauregian. Zitu, Eta Uztaillean illabetean zehar irakurgai eskuartean izango den liburua Neronek tirako nizkin. Behasengoi irakurtu le taldeak hilero ditu ateak zabalik, baina oraingo hontan harago zabaldu nahi ditu eta memoria historikoari egin nahi dio Ozka memoria historikoaren gaiari egin nahi dio Ozka hor Ustaiaren 27 zazpiaren bueltan omenaldia egiten da Beasainen e, igartza jauregiaren inguruan kokatua dagoen e, oroigarri monumentuaren inguruan orduko biktimeei ore omen eta oroitzapen egiten dien egun horren bueltan Eta ostiralez bizpaieragun aurretik solasgai izango dugun eronek tirakonizkin, eh liburua Gaiari gerra zibilari gertutik heltzen dion liburua. Beraz, naiz eta urtean zer irakurle taldearen bueltan ibilietzaren horrek gogo bizia bazenoe bertaratu eta memori historikoaren gaiaren inguruan ba, gurekin solasen aritzeko ba inguratula sei, ezta? Behasengol liburtegira Eta eskatu liburua, e, salaberriaren, neronekti tirakonezkin liburua. Iabetean zehar gozatu eta etorre gero gurekin e, itzegitera. Proiektuak bat egingo delako ez da irakurle taldeak, taldearek, proiektuaren funtsa izango da irakurle taldea, eta behas egingo memoria historikoaren taldeak bat bat egitea. Dai. Elkarrezagutzea eta elkarrendarre egitea. Eta ia, ez, soda horretarako e, Taldeko, memoria historiko taldeko bakarren bate izaten degun Hoaingonetan Mohamed izan degun bezala Ba, haidielako, e, ez, lanean gogoti daina Eta oso lan interesantia egiten Ba, behaketa, azterketa, ikerketa, e, lan horretan Gero liburu batetan batea ara e, zehatuz, ez, e, ekarriz, ez Ni pentsatzen ez baiet, hor izango dugula Liburuan irakurketa oso ederra izango da. Jornike lau bat aldize irakurri zandu dute liburua. Eta, bueno, gaian sartzeaz gain oso gipuzkera zeirazitako liburua da. Eta oso gozagarria egiten dalako baita ere izkuntzaldetik egin irakurtzea. Ez? Erreixa da irakurtzeko. Eta, bueno, oso harin egiten da bere irakurketa bai. Sebastian Salaberriaren eronek tirako nezkin. Behasen liburtegian zai daukazue liburua. Elburua... Solastuz, elkar, aberastea Urrengo saio, usta jaren Ogeita lauan arratxaldeko buster dietan Behasengo igartza jauregian Goan izango gara <mintipra> Bueno, argazkia lazkauko baratzean Aintzan Eta hitza Zizpuru asperen H eten Euskark asko gose Ezo reati Zatu Undartzako aparkalekuan Olatuak aizan nire italkan Udako barrealgan akurrun Benarra zago zena otzaroa. sore asar la energia Mire mian arbaras kurureta katera feride Me batme a sorpresak maite ditugu, jolasak maite dituguoa Alako egun batean dei bat iristen da etxera eta deia galdu egiten da denbora luze batez Hiruasten bueltan segura irratiko armairuan papertxo bat topatu eta bertan telefona zenbaki bat. Sorpresak maitea ditugu. Jolasa maite dugu. Telefono zenbaki hartu, arren jarri eta ezagutzen eztezun, pertsona bat, topatzen dezu parezpare. Joa. Sorpresak maitea ditugu. Jolastean maite dugu eta literaturak elkartzen gaitu. Etorriko zinateke, bai, irakurriko zenuke, bai, solasen arituko ginateke, bai. <risa> Itxu-itxuan egindako itzordua iratiko izangoiz, urduri. nor topatuko sorpresak maite ditugu jolastean maite dugu literaturak elkartzen gaitu. Txurriñak jodugu, atea zabaldu dugu eta nekanear izti, kaixo eta honget horretak ara. Kaixo eguno, eskerrik asko. Mm, ez dakit, segura irratiko telefono hartuta deitu, zergatik. gatik? Beno, ba, segura herria beti maitatu izan dut, beti txikitatik izautu dut, eta em, nola baita azken aldian interneten bueltakan bilen horretan zuen blogera ir, iritsi naiz, mirate egoeko etxea asko gustatu zitzaian, matematika ta literatura elkartzen dituen esaldi hori eta ba iratzita bueno zuekin harremanetan jartzeko gogoa bizu ztea por blogaren bueltan topatu zenuen e, itaka saioa izan ere mm. adun alda bainu horetan ez dakit seguregratia oso oso garbi entzuten ote den Baina nik ustet entzuten da, baina nik es lehen ez komentatu etxean ez zakat oso koneksio Ez deta asko entzun, baina Tolosa aldean nik ustet hartatzen dela. Mm -hmm. Eh, bloga topatu, eh, bueno, gustatu matematika eta literatura arteko elkargune hori eta, bueno, pauso bat gihago emanez, nonbait nekanek badu zerbaitor idatzia E, denbora luze batean e, beretzako, lagunentzako idatziagiltzen dana eta bueno, piztu ez da bueno, zergatik ez kontatu uinetan nik idatzi takori bai hori ba, idaz moa zergusortzen du gogori noiztik ari da nekane idazten ba nekane hasi zan bimila eta mairu amabi hortan idatzi zituen testu batzuk laun bat lagun bati bidaltzeko asmotan eta 2008an testoiek aurkezteko aukera izan zune bai andoengo bastero egintzan emakume artistan erakusketan eta handik aurrera ba, bidaiatzen ibilia Tulu seraino iritsi izan eta gero honea itzuli berritan ba berriro idaztako ipui horiek mundbait kontatu naian ehinditu e saiakera batzuk parebaldekutan baina bueno, ez da atera eta azkenean ona hemen ona iritsi naiz 2012-13 inguru hortan eh, nekane eh, bapatean jartzen zara idazten edo aurretik ez dakit e, chikitatik gaztetxotatik eh, ipunetarako idazteko entzuteko joera hori pasenekarren. Bueno, idazteko joera bai gehien bat etxean bai, askotan zale egiten zaigu gauza asko esatea eta esangabe gabe gelitu dangusti hori bapaperean idatzi Lagunari eman zenezkean idatzetako testuak? Bai. Laguna posible da orain entzuten egotea? Ez <risa> <risa> <risa> Ez segitendur momentu batean gaduta bakarit. Gutu ta ustena uzu. Nekanek ba edo zer hidazten du edo biriziki gairen batek heltzen diea da zer da? ekan eri esatea kostatzen zaion hori eta nahiago duena idatziz jarri Ba asera batean poesiak inazin itzan ba, esatea asko kostatzen zaidana maitasun kontuak diralako gehi bat eta ba oain azken aldean bestelako ipuinak ipuiniak naturakin lotuta, jolasakin lotuta aurrekin lotuta e... Inspirazioa, kanpoak, irakurketak, e, kantuek irakurtzalea danekane? Bai, egia esan gora, enbola bat dara ma asko irakurtzen ez duena, baina irakurtzalea da bai. Eta kantuetatik ideiak ba. biltzen ditu, kantuetatik e, melodiak erakartzen du, edo hitzari kasu egiten dio bereziki, harreta berezia jartzen di kantuen hitzei Bai, kantuen hitzak beti multaka bai. Beratxek, <laughs> Zer dut ezkai Dirua. Auskala. Zergatik gatik kantu hau? Ba ondo bueno, nauskorri talde oso animatua eta izan da. Badakat ba, beste kantu bat gustatzen zaiteena ere bai, baina bueno, bizkaitarrekin ere harman estua. Beti, izan dudnik beti gipuzka bizkaia. Ta bueno, hor, oh, txerri kontuak eta azaltzen diatrak zakit. E Txoriz doz altzaile Grendaz bete dituzte Bilbontzaz pikale Hinoiz ez dute Manpauz horik debalde burukatzen bai dute diruaren alde Temuako prambilan eta beti garaiz Bere artean dio humore txita laiz trape berri batekin gaur betituko naiz Tengo harlotea jantziko dagalai Gura ikusi eta bendari guztiak zaharra geldi eta korrikan gaztiaz Zaldu nahi dizkio temak aio guztiak galberdiko iztarraketa eguztiak Inorren ganapzeko nolako trastia Somera arte kale gero tenderia, han ikusi genuen milako meria media, gizonaren gaidean handero liria Nekane, bi punikarri dituzun, e, mm -hmm. nolako izaten da idazteko zure prozesua koadernon batean idazten dezu, e, ordena gaioan idazten dezu, e, garai finko bat ez dakite egunero idazteko ikurari badezun, e, bu, lana egunalanean pasata gauen tartetxo bat hartzen dezun e, zuretzako, oitura finkorik badezun idazteko. Ba, normalean koaderno paperean idazten itzut, Gero irakurtzen ditut behin da berriz eta no, askotan norbait imaten dizkiot irakurtzeko paperean, da erdi zirri borran. Uh -huh. eh, ez dakit, maik aian ikusten ditut... Eh ipuinta perreztilo oso ah. goxoa, oso formatu e, zaindu ez dakit imaginan ezaken ba nekan etorriko da kuaderno batekin edo nekan etorriko da e, ordenagailu batekin edo baina txukun txukun bera zalabadu e, berde kolorekoa e, ez dakit ez da tamaina osokoa ba, moztua dago bai hauek egin itun ipuina hauek idatzi eta gero kopia batzu, egin itun eronek Ba, tapa bat, formato bat eman, eta amarrat kopien itun, ba, lagun bat zui banatzeko taula. Eta hau izan zen, denbora tartea esaten dezula, ba, lagun batekin ekin eta ba, nola bai duzatu egin zen, denbora tartea eta esan onbira. Ba. <laughs> Aprobe txatuko nire gustatzen zaitan egiteko. Eta hori atera da, bai. izan burua, Ez naiz. Izen burua galenengo idaztunen zuna, dupukeran bueltak eta bueltak eta buelta buruari eman, eta halako batean sortzen den zerbait da izen burua. Ha, skotan asieratik. Eta zerrez da nekane? Ba, ikusiko zu. Koiga, <laughs> <laughs> bota poliki, poliki. <laughs> Ez naiz, idatzia. Ez naiz, zuk ikusi nahi duzun hori, naizena naiz. Ez naiz erobat, zuk erotsan hartu nauzu eta eroetxean hiltzaperatu naute betiko. Ez naiz gaizkilea, baina gaizkiletzat hartu nauzu eta kartzelan usteluko naiz. Hemen pare bat istorio zuentzat idatzi idatzita nere gogoetarentzat egi egiak. Zuentzat berri berriak. Bat eskutaketan. Eh, Eguneroko tasunak nazkatuta, aurperi berdinak ikusteaz aspertuta, esaldi berberak entzuteaz gogaituta, alde nuen. Mendira igo nintzen eta han zuaitz baten atzean gordeta ezkutaketan jolasteari ekinion. Lapur baten lez mugituznen nenbilen isilka zuhaiz bateti bestera korrika egin ez, ez bain nuen zelatariek ikus nezaten nahi. Inguruko behiak begiran ituen, baziren beltza, gorriak, Marroiak eta azuriak. Adar luzekin batzuk eta okerrokerrekin besteak, guzti irriarre egitenienen, salatu ez nezaten eskatuz. Bai, behiak nira alde zeuden, lasai ez zaitu salatuko zioten. Bapatan tiro txaintzu nuen. Nik jolasen jarraitzen nuen, zuhaiz batetik bestera kantuan lore artean dantzan, txistua jotzen oso gustko nuen eta, Txori baten pareko doinuak asmatzen dituen nere muturra zorrot zorrotz jarriaz. Baina bada ezbada, basoko gaizkilei aurre egiteko presnen goen. Lurreko, arritxoak eta makilpuskak nere armak ziren. Lapurtxekia izan agatik ez bainera manpistolarik. Beraik bai ordea, eskopetak eta arrifleak zituzen eta tiroka jarritzen zuten. Ez nikien ziren, Aitzuloetako basati malzurrak izan zitezken edo laino hartetik etxitako gizon ilunak. Dagoneko, jolasean baino, etxaiari iesean bilela zirudien. Behiak ere desagertu ziren, bakarri nengoen. Nora ezean korrika hasi nintzen, aldapan gora eta gora. Errepidera iristean noen elguru, malda izugarria zen, ankeek neke zer antzuten zidaten. Halako batean zerbaitek sorbaldan jozi dan. Ez nuen ene bizkarra begiztatzen, baina lurrean tanta gorriak ikusi nituen. Zorabiatzen hasi nintzen. Erreka gorria ikusi nuen. Ila horretik onela esan nuen. Ez naiz zuk ikusi nahi nauzuna, ez naiz aragi gozioko basurde bat. Jolastu esterik nahi ez duen aurbat naiz. Ekan niri horrela kupinak izugarri guztatzen <coughs> Ekaitzi begiratu eta ekaitz gora begira begiak txiki txiki eginda jartzen dituzten oiek Zerra usnartu ematen dutenak Ekaitz abagalazta, begiratu bat bota izot eta gora begira harrapatu zaitu Baita gora begiratzen dugunean zerura begiratzen dugu ez eh? Zamen txekiten dugu eta niri asko ustatu zait Eta nola borabilduetuen ere bai Aurba, Aurri zanei duen aurr bat besterik ez dela anakare inguruak e, natur inguruak eh indarra handia du Ipuinean. Hmm. E, zerbait bilatua da nahigabean ateratzen saizuna, hori da egunero bizi dezuna eta bueno, horrek ere eragina izaten du idazten dugu horretan. Bai, meti gertu daoe eta aho adibidez kokatu ere ba mendian kokatu, esan badaleko bat, ando indigora adarra Adarra ingurua, ban, ban jolazten egin egun batean. Jokka, horrek la, horrek jokka, laguntzen jatzen. du ezta, ezagutzen ba. ditugun inguruek, maite ditugune inguruek nahi gabean presentzia hartzen dute mm. papel gainean. Bai, bai. <laughs> Zerakit idatzi idatzizuna asirako sarrera hori niez neiz lapurra baina lapurtza hartu nauzu eskatu nizun joko horrekin zari kusia horrek? Bez. Gero kontatuko egu, zabe, zerbait lapurtu du hartu ote diozun horreti bera konturatu babe. <gülüyor> Bigarna prost? Bait. Eskailetan gora eta bera. Goizio guzkitzuko igande batean kalera irte nintzen. Korrikan bilen, Zerraite kriston erronezina eragiten zidan. Ezin man gelditu. Honelan enbilera eraikuntza altu bateko portala zeharkatu nuen. Mila eta bat eskailera zioen sarrerako kartelak. Guziak igotzeko desira sentitu nuen. Txistua joaz kantari armailaietan gora abiatu nintzen. Makarren batzuk binaka eta irunaka ere igotzen dituen, Goizeko laran jazukua sekulako indarra amaten zidan. Mila eskailerak igostean bat garrenean nengoen. Tabura zeharkatu zera izugarriaren gailurrean. Hormaren mutur batera gerturatu nintzen, berti goitzela sentituz. Hoso altu zegoen. Beheko errepideko autoek jostailuzkoa ziruditen. Nik ango paisaiaz gozatu nahi nuen, hiria beste perspektiba batetik ikusi. Eta berehala ala etxera itzule, eguerdi azen eta jara gozetzen asian nengoen. Amonak bazkaria prestatuko zidala asan zidan gainera. Baina piskanoka behan jendea biltzen asizen, gero eta pertsunagia zeuden gorunz behira. Zer gertatzen da hor behan, galetzen nio nere buruari. Agitutan nengoen, abuz horatuta dode hasaldu beste egitekorik hasertzen hasi nintzen dazela pikutara niu me lasai asko paisaiaz gozatzen eta ezin autepakean utzi beno etzerana no? amonasa izango du dagoneko buelta ematen hasi orduko sirena hautsa entzunuen polizia kotxo bat argi urdina piztu eta hizzu bizian zetorren norroitz megafonotik hitz egiten hasi zen polizia Ez egin tontak egon geldi eta orain igoko araz zure bila. Oio eginagatik eratik ez niren ezer ulertzen, eta gainera eze momentua aginduak emateko. Nik, zer ez duten zuten? Polizia ez mugitu laguntzela goaz? Garbien ez nuen ez, gertu egin nintzen, bomberoen furgoneta bat ere ikusi nuen gorri-gorria, haze zirkoa montatu zutena. Gorria beti izan zandan ere gustoko kolorea, bizia indartxua, bi zenbakia bezala. Bia asko maite dut, baita ogoita bia ere, tauen erdia amaika. Bia boro bil-boro bilaga, zen perfektua, dotorea. N eta M letra bezala, dotoreak dira, morumendua dakate eta beraien marraztea gozagarria da. Nere pentsamentuetan irrotan engile mitartean, laino artean ez da bidaian banengo bezala ez mintzen konturatu, bomberoen furgon gorri ura ikustera gerturatu nintzenean ean, braust, estropo eta erori egin nintzenik. Mila eta bat eskailerak erran jaitsi nituen, ziztu batean jaitsi ere. Inoiz inork, inork ez luke imaginatuko aizeak nola igurtzen duen zure aurpegian honelako une batean. Beko jende azzolatuta ohiuko eta akorreka sumatu nuen. Asfaltoaren kontraan gorputza epurtzen ikusi aurretik horrela ohigu egin nuen. Ez naiz zuek ikusi nahi duzuena, ez naiz suizida bat haize hartu nahi zuen neskatila bat naiz. Agur ramona! <susurra> Zaznalu Zazpigaldera Indiketan zuniket Higota ire hig. Eta gora ire Eta gora jautzin keru eiz Gora jauzin, gora Nekane literatura hori da? Emozionatzea eta besteak emozionaraztea? Bueno, literatura iraztea, irakurtzea eta letrekin jolaztea izan daitekez. Batzotan gogorra da norberaren itzak irakurtzea? Bai. <laughs> Zer bataldez irakurri da zuh, Hau haiz zaimestetan, beste batzu gehiago. Eta bakarrek zodenela diz, hau irakurtzen duzu? Batzutan. Zerritu nixilean, takero <totipatik> irakurtzen zu. Eta lotu nauzu eta zidur nagoentzuten egon dene entzule hori lotu, lotu dezula da, lotu nekanek zerresango ipuñak aurrura eginelea mm. e, zergertatuko. E, azkenean egoera bakar bateta, baina oso ondo deskribatu ez, badatorre polizia, badatorre suiltzeiak e, badatu ez eta nie hemen nago, eta nire begira da hemen dikaragokoa da. Eta beste teknikatik zer pentsatzen duten badakite da nik bestengatik ere bai baina hor kolotura hortan e, ez dakit dena ez da bat. Sehasmora inne kanea. Egunero kontan e, hmm. e, idaztearekin zaletasunarekin nola eman horri nola eman horri bide Bai, bueno, idaztea nahi du, mantendu, hori, zaletasun bat bezala, guztora egiten dudan zerbait bezala. Mm -hmm. Ja, dedikazio bat, lotura bat, bihurtzen dudan zerbait askotan. Em, bihurtze, ez da, ingustoko zerbait bihurtzen, hor ratik, bendurtzen opiskabatez, nahi detutzi hor, guztoko zerbait bezala. Baina, bueno, ba, saiatuko naiz, noizean behin talde batzuk, bueno, einditu saiakera batzuk, bai, zarretxe edo elduen lekutan irakurtzeko edo martuten, eh, ere deitu nun gabonetan, ea eh, zerbait irakurtzea jutea baneukan, baina ez, ez nun lortu ez da, eta, ba, bueno, kusiko dut. Hori, eh, anun baita norbaiti entzunda, elkartaren bati entzunda, edo zuri e, bururatu eta esan pausua dut. Eh, An ere izango da... Eh, ez dakit, denbora tarte bat elkarban atzeko beharra izango duen norbait, e, mm. entzuteko beharra izango duen norbait, ba, ipun bat enbultan solasean aritzeko gogoa izango duen bakarren bat, alabururatu eta ala egin, edo bazen nuen entzuterik bueno, ba, bakarren bat, bada bile ba, bazarre edo kartzeletan edo mm. e, bertako jendeekin ba, bere denbora partekatuz eta, eta kasuntan zuk eskaini dezakezun hori eskainiz. Edo alabururatu da pauso eman. Bueno, azkenean entzule entzule bilea baitez, baina bon, denbora bat egin dut baita eh movimiento socialetan auzol lana, Denbora Bankoa, Denbora Bankuan bidez, adibidez, ezagutu nun, tolosako zarretxe batekin kontaktuan jarri nitzan an andre bat zaintzen daola ta ba ezagutzen ditudalako Eiten dituztela la, bueno, molako taletxo, molako saioak edo. Bazkenean gustora, nirekin gustora gongoan jendea, eta... Ekarri duzule burren bat edo irakurtzeko? Naiko ekarri duzule irakurtzeko zureti, baina ez. Ba, ekarri gauza pila ba. <risa> <risa> ba, ez <azpa. risa> Bazpare, ba. zani honek, anekarriko duzu adibidez astean zehar engurukoren bati lapurtu ya. edo kentuko ah. diozu zerbait bera konturatu gabe. Baita, hori ere karrietan, menn, ikustak itik ikusten dezun. <laughs> Ikustenet, irratitik bestaldean ez dute ikusten entzule baino zer dira, galtza batzuk? Galtza, batzu galtza, ba. arroja, arroja. galtza arroja batzuk. Galtza, arroxa, arroxa. Galtza, arroxa Eta norenak dira. <laughs> izena esan <laughs> Bueno, izena esan beharrik ba, ez dagoak aso, baina ingurukoren batenak. Bai, lagun batenak, bai, neska batenak. Eta ez da konturatu gorretza ioburatuko galtza dihaztea. Mm, ez, ez. Bueno, beroa egiten dut a galtza motzekin haritxuko da hor. Hori da. <laughs> ez ditu bat ere gustoko, eta horregatik endun izkion. Arroxa, <laughs> arroxak dira. Gustoko ez ditu lako. Zure gustokoa dira? <laughs> bai. <laughs> <laughs> Zagileak okarri ez du? du? <laughs> <laughs> ba, irakurtzeko gozak A, ah, karriko karri, bueno, da, Musika Atera, atera zerbait, musika, eta... mm -hmm. atera, atera zerbait eh, irakurtzeko vale. zerbait Ikusteko pixka bate eh, Nekan ediz zer rekustatzen zene Irakurtze edo zer dene Idazten duena edo hala vale. ere. hori Dakat liburu bat e, Nere lehenengo poesia liburua Izan zana irakurri nuena e, Da, Castillo Suarezena Eta hortik asin izan pixkat poesia bai gazten edo, bueno, ori, gogo hori ateratzen. Eta gero beha ikusteko aukera izanune bai errenteriako Mikel Azulon, a, Mirena Gurnen mea bere bai antzeon, da, bai, honi oso, oso gustora. Ederra dira lako ekitaldiak ez, eta e, mm -hmm. bertatik bertara ezagutzea, ba, liburu baten bidez ezagutu dezun bakasuntan emakume idaz bai. lori edo besterik gabe idaz mm. lori ba, bertati bertara ikustea e, liburuak asko ematen duelako baina e, aurpegi espresio batek ere e, asko ematen du ezta hmm. bai zuzenean hori zerbait irakurri ezun norbait zuzenean ikustea eta momentu hori beha ekin partekatzea ba, bai undu apolita bueno, bai hmm. dutu liburuari eta Augeratu, olerkirion bat, guztoko duzun nekane olerkirion bat. katse koma da eta jaeri genion zingen gani on ipuinan gbururria kurrunago jaurti jokoan ari diren aurrena da Ibiliala horkatiletan Nekane martuteneko eseskoa Zergatik e, etorrezen alako Ekitaldirik egiteko itxularik ezagoelako Edo Ba gabonak e, Gabonak bueltan zian Bi astelenola kontak Deitu nun, berta honitzen e, Pasaz jaten Asistenta sozialen zenbakiat Bera Bere deian zai gelditu behar nun Baina Ez zuen ditu Ba egitaz mo politia da bueno, segi saia kera egiten eta... Ba, akaso gunen batean gu ere gaitan inatuko gara ez da? Ba ikustora. Akaso gunen batean irugokan elkartuko gara nekare irakurketan. Zarritzaren aurrera zen? Hora ez. Baina saiatuko tuko zara. Baina hori, bai hori posible da. Enpele batu ezinin. Ez Batzuetan denok izaten dugu gogoa zer eginen zenuken nire alde galdetzeko, arratsaldetan maitasun egiaztapenak egiteko urrengo egunean lanera joan aitzinetik. Zenbatetan gara izeltzen gara, berandu heldu nahi dugulako, maitasun handelakoan konfirmazio behar duen bakarra. Norkez ditu bidebazterrean utzi lekuko barik begirada gordineak ustel daitezen, Ustez biografiak asmatzeko beharrez direlako asperdurako oarkko adernotan islarik ez edukiaren. Soilik arrasto antzeman ezinak eta salneurriaren etiketak atzeko aldean itxatxerik. Sarritan, sinplegiak direlako nahi genituzke erantzun komplexuak. Deskodetze, prozesuare, deskodetze prozesuarekin zeregin ezakegulako. Naturalu. Ala, zesartarra da zer egiten du gure herriakor geure herriaren zain euskal herriare itzen den lurralen lekurtan Errexeltzen duzu olerti gintzare? Er, Errexeltu <litzero> Bail, prosadi <litzero> baina errexago irakurtzeko, gusturago? Momentua, momentua gabe. Nola gordatzen ditu liburuak? Nekanek txukun-txukun e, ditu jarri eta han e, hemen e, kokatuta, kokaleku finkori badute dute. Batzuko beha azpion da besteak behar Eta liburuak gomendatu zalea? Zain beste. Eta gomendioak eskatu zalea? Nola iristen dira, mm. e, zure eskuetara iritsi diren liburak? Nola, nola iritsi dira? Baten batei entzunda asko gustatu zait, edo zuk mm. topatu alabearrez gustoko bat eta gero liburuaren atzetik, egilearen ba, e, liburuak irakurriz, e, ez dakite liburu zainari mm. galdetuta, eta zerre gomendatuko liztuken. Nola iristen dira liburuak zure eskutara? Bueno, ko, askotan komendioak ez ditut gustoko, baina kalean norbaitek zerbait komendatzen bai, askotan kasua iten diot. Gero, liurute gira joaten naiz zerbait aukeratzera egia esan, e, ideia jakin igabe joaten naiz, ez de denbora gehi behar zerbait aukeratzeko. Begiakineak asko funtzionatzen dut. Guz zerbait beriz uğstatzen bazait hartuta gero irakurri. Aurorari ze esango zenioke? Entzutego. no hablas como estás impresionante y me escuchas desde dentro y un nuevo en ciertaicia real que tus ojos eran que pienso y parece que una llama te incediaara la boca No todas las cosas están llenas de sus armas Sobrevives a las cosas llena de la arma tuya Amazonar el huevo te pareces a ti misma Y te pareces la palabra super heroína Me gusta cuando gritas porque estás aquí presente Y estás como quejándote luchadora infinita Me oyes desde cerca y mil grito se suma Déjame que rite con la protesta tuya Déjame que crezca también con tu protesta Justa como una daga en el cuello de un mal dicho. En el cuello de un mal dicho Me gusta cuando hablas, Me gusta cuando hablas. Amazona del verbo del verbo Me gustas cuando gritas, gritas Luchadora infinita El grito se suma Justa como una daba En el cuello De un mal dicho Me gusta cuando hablas Me estás impresionante Nikanak uriusitatea, ze liburuea bekarreik duzu? Bakarret, aitona bere garaiko aitonaren kuaderno bateko apunteak. Zure aitonaren kuaderno bateko apunteak? Nena aitonaren kuaderno, bai. Ta zesaten dute adibidez apunte horiek? Uf, gozasko. Orduan, aitonak ere bazuen idazteko bai Oitura, eta suna? Bai, bat zuen hori zaletasuna. Ze apunte literarioak dira edo apunteak dira arratsaldean arratxaldean txukundu behar dut e, bihar, ez dakete, <laughs> ez dakete zegin behar dut. Apunte literarioak asko beste, beste liburuetatik kopiatuta, eta zerak, errezetak, eta bertxoak, lazatan entzun dako bertxoak, talako gozak. Adibidez, baxan, xanai? Hortaz, idatzita ez dauna, ba, amona kontatutako istorioak ez. Gerra Baila, engerragareko amodiogutunak eta nola idazten zituzten daulakoak. Zuka amonari entzun eta zuzero errik e, papilean jarritakoak edo aitonak berak papilean jarritakoak? Hoi e, egizalde paperean, aitonak berak idatzit Ba, gerra garaian ez. Daudean eh, neskalaguna kampoan zuela eta gutuna idatzi bertziola batek eta besteak, ta aitona berak idaz, idazten zituen gutunak besteen nizenean, holako. Orduan, aber, hasta esan hondiadezu eskuartean. Bai, baitugu bagiagozak. Aber, <laughs> esan ditxoren bat edo. Bueno, aber, non dikaziko. Bona, bueno, emendazkatenak dia, eh, tzer, eh, idatzi, eh, Fernando Hamezketarra txisteak idatzita dauden txisteak. Baga, ditut, irolau txiste. Venga, Venga. bota pare bat. Vale. Parrez, <risa> parrez, bukatu berdeguta. Mm, A verderaz, como se llaman los jefes de estación de Villabona y Tolos? A <risa> ver, gaiz, como se llaman. <risa> Portelefono. Habe, <risa> lesk, baten bat ona bado. Bara biltzen, soruan lekatik alia biltzen, batek ikusi eta esan dio, guk ipurditik ateratzen dizkegu. Baita guk ere, baina ojan eta gero. <risa> Olio beltzaren arrotzak nahi nituzken dio gizon gizumatek dendan. Dendariak esaten dio, hartu zer horrek ezagutzen badituzu, hartzen ditu bi hozena ordaintzen ditu eta joan da. Han Antzegon emakume batek dio, hori atzeratua edo tontua hotezan. Beste handraak orduan, nik ezekinat atzeratua zanala ez, baina harratza handi guztiak eramen dizkin. <laughs> nekan sentsazio dut ez susten ez sustean sorpresan sorpresan jolasean jolasean laguna handi bat egin begula. Boserrain. Ah, <laughs> zure zeranoa. Bueno, el karren berri badugu, nekan jarraituko du e, nahi nei duenean gustoko duenean gustuko tartea topatzen denean idazten. Iratik ere jarraituko du nahi duenean, guzteko duenean, guzteko tartea duenean idazten. Eta kaso egunen batean, babiok idatztakoak elkartuko ditugu. Ni prest. Mm, nira bai. <laughs> Nekana Ni besarka, ostu-ostu bat, plazer bat izan da. E, Zue minizate eta batez ere, zuezagutzea. Aukera polita. Eskerrik asko. Zuei. Jo. Jo. Urratxe zagunen, gipik itxaroteko urratze zagune ipi kia pa du rengoz askeda egu zeta ti goazen errekaldera zeta Zer da goen Zure txera goaz Bidean gora goaz Asi Sorpresa gustatzez gigu, eta jolastea, eta batez zeri lagun berriak egitea. Ez ustean, ez ustean ustekabean, egin dudu lagun berria, nekanea erizti. Idaztea gustatzen zaio, guri behaz alaxe. Egin dezagun kantuan bo xoki, munduak baitu honik. Azuna Itorre. Euno batena labak esango izunean txizanitzen ama zure pareanen irratian zu zer esaten zen den zen. Ba bai, <gülüyor> ez non uste, baina bai. Oi jaian. dira ala? Ba, bai. Ezna ustebaino bai. Bai, atatzeko garain. <gülüyor> bueno, ya atera da, ya, ya está, ¿eh? <gülüyor> <gülüyor> <subido en> <gülüyor> O gida Anita Alonso Kaixotangetorita ba. kara Esgerrik asko. <laughs> etzetan, e, dagoen horrek eh ezagutzeko e, aukera honetan zentzum barko Anita murda. Ba, neska normal bat, antzerkia asko gustatzen zaiona eta ba, antzerkia bultzatzea naidona. <laughs> Bueno, eh de e, Kanerekin aitua izketan eta Kanerera e, ola erdi erdi zusten edo ezagutu dugu, bueno, e, Anita herritarra da eta eh ba, bueno, eta bai, eta berenak gureak eta gu bereak baina elkartu daitu beha singularungarren urturren nozpakizon honen bueltak elkartu daitu. Hor badago egitasmo bat, eh herrian zerkibata aurrera emateko egitasmoa eta eta bueno, ba, horrek pixka bat egin du gure elkarru bezala. Baina, bueno, bortaz, baina, gure itzingo du gortaz, baina, nonditza torran itazure zaletasuna antzerkikintzareko e, zaletasuna, e, zer bide egin duan itak? Bueno, ba, lengo, e, alkartasuna lizeon ikasinun, eta orduan, na, nasi ginen, ba, ori, antzerkin, ba, ori, bani guztetan ikasin guztiko ikastoloa zen ikastoloa ba, antzerkin daun antzerkikin. Eta gero beti guztuze, ba, bori, ba, endegelan sartzen nintzer, eta musika jarrit, dantza... o... Tonto nahi, no, ba, launekin, hori, antzerki txiki sortela, baina osimaz, eta gero urte pila, hori, ba, gehitzen dala hor. Ta, guain dela urte batzu, junintzen, Kamino Santiago ikia, ta, bueno, bakarrik junintzen, ze, nekin etorri bat jait eal, jail, zaion, da, hori, bakarrik. Ta, neola, ba, kontuatu nintzen, bizion zanin barbala, gehi, ma, guztatzen zaizuna, eta, ba, antzerkia, boltea hori. <laughs> ta, bueno, entean nintzen, ea, donosti, inporkemen... Hemengo hermei handa hola zehona, egisa notolosa maiema, ez non ikusten nola nina inu norbet, disziplina sartzea eta benetan nola ez, antzerki erakustea ez, beti ikendeuna, ez, eta, ba, enteatu nintzen, da, donosteak nintzen, eta margari altolagierren klaseta puntatu nintzen. Eta, bueno, bada, superkainera, ezakitzen zautzen zuen, bueno, naiko, sari pila irabazi ditu eta, eta, arekin ezin nintzen, eta, bueno, bagero, behake, zantzitzen, behaien umei, aberremango nien, apuntatzen zien umei, eta, andonostin eman nien klase, eta, bagero, ba, e, beha zinen gurtze, gotxe intzitzen, aberremango nien, baita, antzerkita umei, eta, orduan, orduan neon, Orauna xa no nostras, baño ni ordu nau. Eta bueno, ba hola o, ez? Bentza, o sea, urritik abendua hoya, abendua. Bai, claro, ja ume Cristo en Cariña Artunean, eta beio que sentzen baino ume ukita gero vuelta. Ta hoya ingenun, ba, bueno, laienen jaiozean eta, bueno, laien egon da trippan, da baita jaio berrietan antzerkita hierran, beste bat izan da, eta, bueno, aurten berriro apuntauzien, eta urrengurteako ja jendean ditu baita, eta, mm -hmm. zagit, boi da. Horten, Anita, eh, bueno, gazo da, eh, ikastolan, liceon, eskoletan, egiten eh, den antzerkita hierrori, bagion nokortxu biltzen gara saltxan, mm -hmm. eh, baina gero badago denbora tarte bat, eh alburua gusten dezuna e, ez dakit bat urte diren ez dakit zenbat urterekin egiten den Santiago bidea oraintze sortu da zuremen irrika bat eh antzerkigintza hitz gain Santiago bidea hitz egitekoak seguruk ere egia dugu ta sekolako esperientzia da ba, eta orduan edo zeinek esat ni zuena Santiago bidea irin bete egin nahi da eta seitun e, ba, izpide ederra da ez ba 1000 kontu ta aventura ematen dituelako baina hori kontatuko eguzu beste bat ba, <laughs> baina horengora tarte Bat pasatzen da, e, antzerki alboratua dezuna edo paintzat ez da zure bizitzaren ardatz eta Santiago biden zela eh han ikasten duzu edo sentitzen duzu, bueno, bizitzetan egin berda gustatzen e, zaiguna. Eta nora deskubritzen duzu, haudazu zure gustatzen zaizuna beste gauza batzun artean? antzerkia dela. Nola egiten du zure buru memoriak atzera, eta edoztak, nola, nolako sentsazioa den hori, e, zure buru esaten diozuna. Bueno, eskolan egiten du izu da izugarri gustatzen zitzen den, eta izugarri gustatzen zait, eta nik hori eginei konuke. Bueno, esken, ere barru beti, beti, izan nintzen nahi doa, atore, pelikula batea juten nintzen e, zineta, eta atatzen nintzen, nire eta nire, nire, flipada, baina atatzen nintzen pentsatzen, Ba, bani, or, komo protagonista izango, banitz bezala, de toda labida, eh? Osa, beti nahi izan, eta torreza izan, eta horreatik izan zen. Osean, nahi da utzi beti joa ikusten un pelikulak, serie, bueno, guen kale, eh? Guen <laughs> <laughs> kale izan zen gubarkatu gintiuna. Ba, eta ba, ba, <laughs> guen kale ikusi detola, bueno, ni beti esan zen, e, e, euskal Family ikusi barriko seria. Oain, iosan azkeneko, <risa> temporadezet ikusitztatelako guztua, baina jo, beti, eta gainagertu izaten gauza oso kuriosoa, gauza kuriosoa, e, gure margak, e, handa neinok esaten ziren, beti ikusi meiak, beti irakurri meiak, ze, egunen batean nidatziko izue eta betik eta tal, enkastinako kast, eta alagertu zen, nik ez nilun irakurtzen, deituzien kastin bateako, Eta enitzen gun. gaitiko <risa> zen laspinta ez dagoen kale buka bidean da, ta, guen kale lateako, baina izinizen kalenateako, baina. Anita, eh, tailer rasten dezuek, utzeke abisatzen dizu, eh, ja e, sortzen da ikaslekiko harreman bat, eh, antzerki talde bat aurrera eramateko eh erantzunkizuna eta nondik sortzen da herrian zerkiari hiltzeko e, aukera Zer behasen aurretik, beste esperientziaren bat ere izan duzu. Bai, bai, e, beti ziren zera indik, bai, intzuela baita lareun urteko zer urterrenanekin, intzuen e, Xabierre txandizekin horra-horra bat idatzi mm -hmm. zuen, eta, bueno, ba, alaitzen bitartez, izen e, beste aktoreza baten bitartez, ba, iegutsintzin, aber nahi nuen zuzendu. Da, bueno, bale, esan eta vale, hori ba, Ba, horreko batean ekomentatu nizuen bezala, izan txan sopresa sorpresa hundiez e, zan kaleko jendea, eta ziren hartu ba, mitzunen, ose, esatekoela bada hartu mitzunen, baina, bueno, ba, etzekien esperientzik, baina, bueno, gero nik nera hariketan bita artez, eta da, bueno, lotxara bat galduzuen, eta ateradie aktore batzuk, benetan, eh? Ose, nik klasetan daola, egeli naiz donostin daola, eta bate, ose, Ez da, kompara ketai ekin behar, ez da, kompara ekin behar, baino baina asko ez beto. <risa> <risa> bai, bai, increíble, increíble, saiatu. Asi eranik ez da genurako aden alako egitasmo batean gauza bada, bueno, iraila da, ikasturte berri bada, eta bat e, pintura ikustera juten damezala isi, e, dobestot musika eskolara juten damezala isi, e, ba ikusten du antzerkearen eskaintza eta bere izena ematen du e, ba, antzerke ikasten azteko gaztea. E, demagun. Vale. E, beste gausa da, bueno, herriak egitasmo badu, e, urte urren bada, zenbait ekitaldi eta e, jarduen artean herriak erabakitzen du alako antzerki bat egia eta herritarak behar ditugu e, antzerki hori aurrera eramateko. Ordin, bueno, e, erdi behartuta ez, ba, jende horri ere antzerkia gustatuko zaio, baina bueno, jentea behar da, ez? E, zerain adi ez oso herri hondia, oso herri parte hartzailea eta hori ere aldeko, e, baina bueno, ba, bat edo sentitzen du batek, ba bueno, nik ere parte hartu beharko dut, Eh, in izantzerkirik egin gabea, orr ere danetik pentsatzen dut, e, gazteak, helduak, helduagoak, ba, umeek eta eta si zaitez eh, horiekin eh, zerbait sortzen. Ba, izan izantzan, eh. Osea, hasiera baten bai, eh, izan, bueno, horri bilizan Josebait, jendea biltzen, osea, Un jabato, oza, sea, inkreible ze ondo. Eta, ba, hori, asiran jendea, ze ondako, idakurketa iten genuen da, pixkat, aspertu iten zandazan ondazaz. Bigarren gogunetik ja, ariketak, sardu sa, ardizketa, orduan, ja, unmek ikusten zituzten ariketak, eta ja, unme, beste bi unme apuntatu zion da, aurreatzea, orduan, ja, parre asko iten genuen, orduan, asean irakurtzen duen obra gertatzen zait baita behasanean. Ba, du eta ez, komo, pixka estoy igual, azkenen historikoa da piskatola. Baina gero Ariketak sartu ta ba hori, beti gustatzen zait nere parte komikoa sartu. Oren este historikoa izan, ez ba, iruztuz azkenen nahiko tristea dela bizi, ez? Mm -hmm. Ja, eta ordun, pues azkenen hasi ziren engantsatzen. Ta ordun ja, ba hori, grupoa WhatsAppen da ta au zain eta hola, eta. Zagizeta zek gaitzen ziren beaien nintzen juten... Ba, ba, zuten ginen ostialetan ba beia ikastentze harre gaitzen zienen saiatzeko eta eta esan ez dakit nola hienien engantsatzea baino engantsatuintzen da. Nolako da sortzen dien harreman hori belaunaldi ez berdinen artekoa ze aipatu bezala, e uma ume abiar diralako herrian zerkizi baterako azken batean e, historikoki gertatutako zerbaiten adirazgarri izan behar delako terri baten maumea daude, gaztea daude eta helduak gaito naguna daude eta antzerkian ere bai. Nola nola uztartzen da harreman hori? Ba, ez dakit nola gertatu da, baino eskatutzen nola biaien artean, ez? Ba, ez dakit, ariketa batzuk eh itxeizkiet daiko dala ba lotsagaltzeko eta bari taldetsoa aiteko bezala ez? Ta Ba, hola, hartu zuen, bari, kriston harremana behaien arten, eta behazen jen berdin egertaoza, egun e, baten ensaio baten, zeren asieran ume guztiko la alde baten, eta beste, beste, baino nint naztun nitu nariketak itxeko, eta bueno, zien ja handi, bua, besa erkaka, superpozik, jaurrengo ja unen ja behaien arten sartu te jajaja behaien arten, da, <laughs> zenun, Haudan la leche, o sea, da, ez zuk sortu ez uniko, ibaizik ariketa batzun bitarte, es antzerkik hoi lortzen dola, ez? Mm -hmm. Azkenen jendeek esaten da ba antzerkief, da batzuk hartzen dute como bigarrengo, o sea, un segundo plano, ez? O sea, lenengo apuntabarra auketumea ingelesen, eh, ez jakinez, eh? baina eske zuremek igual, igual beardo hori jende aurren hitziteko hori da, dare unberasko bate, kesaten txin gaine iratik, ziratik esaten zela, arrek, kesaten txan, bukau zanen lehenen guantzerkita hierra, asko eskenik, nintzen oso oso lotxatie, eta guain, ja, ba, jendekin irkitzen naiz, eskolan, lan bat presentabartetenen aurre haiet, eta jende, ba, bai, bai, antzerki, ba, esat, ba hori da, azkenekoa, ba, ez nintzat, pixkateukitzea, hori baita bizin oso ondo, jongo zaila, zain, ikidez, baita... E, lan eskolan, Kriston Gaizki pasabizan nube dazkotan lan da presentabas nonen non, ez, igual, Gaizki genu lakotaban ikideki lako taman, ikilako, ez, abeste batzutan, ma hori ez, lotxat eta gero esaten non jolin, ze, ez? Ateatzen baina guainatatzen ez jenden horren nitzetia, ma hori esaten izena zena, lotxatutan egon urduri, baina baina azten ba... Eta garrantzitsua e, kontaktu arreman sozialerako eta baita kontaktu arreman fisikorako ere baita, baita ez? E, baita. Ukitu, besarkatu, ondokoa maitatu, ondokoa ezagutu, zure burua ezagutu, zure gorputza ezagutu, baita. zure burua kontrolatu, askatu gorputze, ze bizitzati jutengia, ola, uh, zai, a ber, e, noizatorren etxaia, ola, jutea, no, orduan. Bai, netsa taintzer ke ose importante da. Ta, zio, ematen da. ba, saiatzen aina ez, saiesan azken modu hontan on datatzen nahi zaitzenen. No? <laughs> Zeraingo eh, esperientzian entzekugune Elisa izantzen uten. Bai, jot. Elisa otsbat. Oshot. <laughs> Oshotada, nak arrapatuen un eh, bronkit, baina bueno, ni bronkitti, ustekete gripea, oso bueno, Bueno, izan zen, ez eta hain bestutza pasaen labi da. Baina, merezik izan zen. Bai, bai. E, ariketa horien artean, egiten dituzen, ariketa hoien artean, e, zein da, behar ezko, zein da, zer da jendeari, e, asten asten norri, ez ere zitikasten den erritar horri, antzerkikastenasten horri, gehien kostatzen da, ez daiona. Pintzatzen, pertsonaak uitzak izango dituela, eta pertsonaak behar ezberdinak izango dituela. Baina, zer da gehien... Kostatzen da, aurreko atan entzuten izunadiz ez, tonu agoratak, tonu agoratak, itzik erakoan. <laughs> Zer da landu behar izaten dena? Ba, oia, izateko era. E, dauke goitxura ondie, kantatzen itziteko. Itse Edo irakurtzen dueneen, ba, ituzke, eta dituzke. Osa, e, igual momentun esatezu joan. Ba. Zer ondo gehitzen da, baino ez da ondo gehitzen. Ta, izak ditolako gozak, eta gero izaten ba izut, izak izatea, Se ariketa dieen ge, jende gehi behar bear ditunak se hartuet. Hainbesteko, ezaketen, nola esan oitur ariketak eta itzeko momentu nokorritzen zaizkitela ez etela esaten, Guainbarde etau, eh, ba, hau lortzeko biaiek ez ez norbean Behar e, kikustetutola ez, jertaldeko behar, eta momentu nahukurutzen zaizkit. Aurreko muti esaten lehen, ui, oen e, kotxean neho eta okuritzaik kanta honekin, ariketa bat imar dietela, tan zergitea ariketa indien. Nien txon-tsongi jo bezala moitzea kanta horrekin, perritxeta porotxean kanta egin, ka kotxean perritxeta Eta hola, osak, ariketak ezakit esatea hola, zeindan. Gehiena behar duena, jendek, momentun okurritzen zaizkit. Zer, da ingoa egintzen uten, e, satisfazio sentipena, pentsatze, izudarriuna behin lana bukatu e, ondoren, eta egin bitarteko gozamen hori ere, pentsatze, da azkenean, e, urduritasun horitarteko, erritarrori ditzen da taula gainean gozatzera. Ba, bai, bai, zera, esaten zuen, bueno, berriro, niksan, berriro ingo de guau, eta, Bueno, ikusiko baina, no izingo de guerrero, esaten dien zue, lasai, baina, osea, ezten atokia tratentze atenen, da sensazio bat, baino ikaragarria. Mono, bueno, zure badakizu, baina ikaragarri, <risa> Eta pentsatzen dut, e, herri batean herritarrak taula gainean izate, eta herritarrak ikusle izate horretan, eh, ezagut zerbait magikoa edo berezia sortuko dela, da. Herria bere egotea egiten eta eta ikusten. Elkarrezagutzea taula gainean daudenak eta taula, taula azpian daudenak. Bai, bai, bai, izan zan osa, jende ikusten zenu. Bueno, batzuk itzai jentzenen pelota partidutaz. Osa, neon horrenguen ikusten egon, gizon batzotazen egon. Pelota tabernan. Eh? Osa, porque bai, esto en errespetu falta irutzen zatela eh, antzerkia asten danen, hotxak, telefonoa, osa... Ez dago da kaso ohituta ikasi egin berdan zerke ikusten ere ta kaso oraindik ere ohitura falta da Ba bai, ba bai, igual bai. Gero zeta geio, ez, jendeak errespetu daula, baino... Fff, bueno, nik hori baita egiten देत hasi berdienen, ahotsola, irratiko ahotsa bezala lala jartzen hain mese de ez hitzalduta eukiar. Ta bueno, batzuk egiten du ekaso, ez, baina esperatzen Bai, bai, beste batzu, baina bueno, zeraingoa izantzan ikaragardi, osea, momentu hortan 150 lagun elizan. Erritarrek ometatzen zuen, ez da ez da. <gülüyor> <gülüyor> ba izan zen ikarra garritza grogen dea, besarkatzen bere ez, e, erritarrek, oza, ba izan zen ikarra garritza. Bueno, ura bukatu zen, edo ez dakit, zakito lako zerret bukatu bukatzenan dut, ere hor gelditzen dira e, Zipristinak, ez naiz zen dugu urrengoa, hurrengo urrengo bat egiteko aukeratik izango da, eta guain e, utxetik hasi dena, beha sein goa. <gülüyor> e, Asi egin behar, asmatu zonatu behar, Oainkontan, e, orduko ora, xabi horretxen ezeke sortu eta idatzia da, orain gauzuk zuerrek idatzia da. Bai. Zer munduz, esperientzia, idazteko esperientzia? Li? Bueno, idaz, idazten ez baita umena, eh? Osean, zerki eta iran umena, eta gero donostin ere idatzi nun obra bat margantzat, eta irabazten genuen, <laughs> baino baina hau izan da, esperientziko horra, eh? Zer E, Osa, ez izaten ez zer okurritzen, ez izaten inspirazio otortzen da, ezaten non, ostras, zingoet, zingoet, eta ja, data jatzen zan, eta buah, buah, eta zega izkita. Gal, gogorra izan daitek ediz, oinarri behartu bat, balauk, zerbait no. kontatu beharra balago, bat Bye. zerbait historikoa delako, eta horri heldu behar diozulako, baino beti nahi izaten da, horri Ukitu, norbere ukituak ematea, ukitu berezeak ematea, non baiken umore pixko sartzea, erakargarri bihurtzea, historia hori, eta hori ez da inerreza izango. Ez, ez zatezut, ez zatezut, ez zatezut, lundi kasiko naiz. Ja, idatzen ur, irutzen zatezatzen, sosua, eta lanen neola, txuf, zaron, tate, hola eta... De junioan diegoi, eta esan nion, bueno, haste eh, bete gile behar dez, eh, berriro edatzi behar dez. Da, bueno, behasain gofesta hau zi, pasan nio numekin atxalen, da gauetan behaslo zeola idazten. Eta, bueno, guztora, gelit juna ez. Eta, ber, a ber, zateatzen den. No? Martxan jarria da, eh, estreineko data ere badu iraiaren hogeita, bostean, bostean iluntzean eh, izango da, garritzaldean izango bai, da. Bai, e, berez, esaten zuen, gauako amarretan, baina mm nien -hmm. nahiago ezortzitan edo behatzitan, mm -hmm. ze... Unmek ere, jokte da nahidea. <laughs> Usurbe antzokian. Zergertatuko da... ...ekaina erdi aldetik... ...ekaina hasiran hasi eta... ...ira jaren hori Zer gertatuko da... ...ezer ezetik... ...ta ulaganeko... hori... ...sortu bitiartean. Ba, lan asko ingo da... ...lagun nahondiak sortuko dira. Hori, karri bidauket, behaien artean... ...o harremana... ...estudio gukiko duela... Eta parraskoiko deu, eta bukaeran, baita, igual, oio txikin bat ere imo deu. Baina, ez da, dijoneran, ba, jai kasi due, oza, testue, oza, eske, oso azkarritzen, nahi die. Beasain dara, oso azkarritzen, nahi die. <laughs> Ha, bai, oso uzkar ikaste nahi die dana lehenengo bileran zeik ezantzen detela ba hori esanien manios o za disiplina ondienekela taola bezak hit hartu duen serioen edo baino ikasi du eta hori beharrezkoa da estanita bai bai Hainbeste bai, bai, hain arteko kontrola eramateko bakoitza diren bezalakoa da bai. eta seriotasun horren sentsazioa beharrezkoa da bai ba taldea da eta konpromisoa dago zure buruarekin bai baino baita aldamenekoarekin taio aurrera eramateko eski hoida azkenen ondoko izurratu iten duzu bestla. O ez bate joten ensaiota e, zure ez badezzu ikasten, haizeak beste batek ikasi du, ordu pasa dittu beretzen lan naitzen eta gero jote hottze eta ezindo erakutsi zeindon. Bueno, historiaz dugu kontatuko ze hori, e, iraila honogita guztan gerturatzen denak e, ikusi darko do, baina bertan izango dira, e, antzezleak, e, eta kasuentan ere, e, gazteak, helduagoak, zarxagoak, e, bertan izango dira ere, e, tantzariak, musikariak, alako elkartzea artistiko bat izango da. Bai, da, e, behasengo talde asko, oza, sea, bai, emakun, emakunde ez? Has muevo, vaya. Barca las mueco Ba, hori dantzarik e bueno, es que danak, andare mm -hmm. baita beste antzerkitaldeko batzuk. Eta, hola, ondo nire antzerkitaldikok, zea, aprobetsatzen desateko guk antzerkitaldeare bauk eula behasainen. Ihoz de Martini loinazua antzerkitaldea, zein jorre gustatzen gure izena, baino, hola xe jarri gondunen batean, hola xe esan digu askok, ba, ez. Ala jarri zanta, aldauza zue. Ida hitik kasturte berri bat izan bat, hor dune, ozen gaztetxok izan emaneiko balu, ez da egite adintarte finkori bat Ez berezkarri gendun, ama biti kamaseia, baina eh, lasaioteko, o sea, nahi badue zortzikin. Hombre, nipaik gomendatzen detela, eh, la urtekin, bost urtekin, sei urtekin, oindik antzerkin ola, eh, a ber, la urtekin, sobretodo, donosti neukinun neskati laba la urtekin da, eske ezin da, zinda, o sea, ez aspertu itxen da. Era, batzuta nahi do jolastu eta ume bat elagurtekin eh, onbarrauke parken eta kaleko sensazioak abroitzatzen ez, abroi ez eh, tokitiztsi baten nik uste eta antzerkien azteko zortzi urtetatik gaurrea ondo, uhum. bai, aber, eskolan indezke gauzak eta ez ariketak eta hola baino nik hori, eta hola din bat kalen onbarrake hola, ez? niozo kale, kale zalea izan nahiz eta kalen gauza asko ikasten die jende mordu baiia alkartu duzue ez dakiit irekita dagoen eztakdakiite oraindik beharrak badauden horresten at erritar gisa edo azaltzeko, ez dakit entzuten balego behar saindarren batek aukirarik izango lukene hor ba bueno, taldean sartu, bueno, papelen lagusiak banatuta daude entxeguak martxan daude hori e, itxita eta bideratuta hago, baina ez dakit, e, kale girotze jenderik behar den ez bai. behar bai, bai, eturtziko nahi duen guztik <risa> gartzen zaretean, eta <risa> e, Ezean, nola izan da? No? Urbieta egieta, oida, bai. Justo, paro hongar, eh? goa jende guztikola, ez? Eta horri elkartzen geha, aste hartetan, atxaldeko gozterdeetan. Eta zazpita hartetan etxea jutea, bueno, aurreko enzortzitan baino. Gustoa <laughs> goten gehalako. Eh, nik jakin minadet, adibidez, eh, ekaitz eta bioa entxe eta egiten jarriko... Az, az, jarriko o, ginateke, eh, ez zertan jarriko gillateke, ez da git zertarako. ¿Ser tal como? Eh, Aliqueta chubat Va, a ver, joder No sé qué jarte, aní, joder ¡Joder! Huecas lo fin fina, que es su que se andan a coñeñe de hue Vale, no hay que pide ¡Mamá bien, no hay que pide! Amutzen hasita nahi, baina <risa> <risa> Bueno, ba, lehenengo irati aterako da <risa> Eta e, jarriko do forma bat Daidezun forma Eta gero ekaiz da zure atzetik Eta forma hori Forma gaio mangoio Eta gero e, Ja prestautetenen Hori ba, mugitzen hasiko da Haya, tai ani nimardo. Bai. Ira <risa> <risa> de la Sharma da tapena. <risa> Etzin da na ke so la forma e ikusi. So <risa> <Ta> Etzin <pena, risa> da ez zuleira tindorri igorri ikusi. Zakunaka gait zeren. Na komo me Pena tarde en cristala bolo, ¿este? Y importante. <risa> Bona, bueno, orduan baten batek urbilde nahiko balu, eh, azte hartetan, eh, gainau porrik hartzeko asmoik ez da, ez da, yes. abuztun tarte batek, oh, yeah, baina abuztun nipastu eta Gure irunati gulten, inguratuko bera, eh, ah, azte baten, eh, urbieta etxera, bost ditan. Oida. Eh, inguratzen denak, giropa de gabea bilatuko ban, tupatuko ban, eta, bueno, ba, antzerkiari bere ikututxoamanei baldin badio girotze lan hoietan. Oida. Eh, ba, bueno, antxea orkitziko zailuzte. Oida, oida, tortzeko da nahi d Elburua, e, badu titula bat du, antzerkiak? Lare unurte. Elburua iraiaren hogeita bosteko estrainaldi eduer polit aberatxori prestatzea. E, behasain herria sortu zela lare ungarri mirte ospatzen nahi ari gara. Eta jarduraz berri mirtean, oixe, herri antzerkia e, prestatzen. Laren urte izen dukepean. Hoi da. Anita berhondizuela. Eskerrik asko. Eskerrik asko daizuela humore gogo ilusindar horren gati. Eta itzorrua jarri behar dugu, Santiago bideaz bestu bat amin. Bala. Prest, prest. Bideaz duan dut Itzorde iraiaren horita gostean, behasain gau zurbe antzokian, errientzerkin martxan da, zuzen dari Anita Alonso. Laienek ikasi da gurre zaten? Bai, aber, esan, agur... Agur agur agur abur. ba Samar <risa> Moñitsu naio ez tune da ama bete Eta aki jo gaitz Eta aki jo Bila guna gine ginditu Bai, joixe Nekanien ariztitan eta gontzu? Artea bete-betean besarkatu dugu ipu literatura, olerki antzerkia Eta kitjo. Eta kitjo. Ordenan geiago. Eta albadu eta. Agur szatego kemen lertxundi kanituan. Begi berriak atzo gaueko irudintzat diskotik galtzen diren arrainak. Askam dantsa askan trat. La linea sana burritakako intzulei. Agur. agur, agur. agur. agur. Zah, Una parte. Pues yo en ese, ya viene mucho. Encillo gustía en saber. Aste ondondo pasa ta? Izantsolintxu musiputelo ananen ai. Ayó. Aiz. marguies han semencia.